мало не спровадили на той світ. З словом, тесть Віктора дуже серйозний мафіозі. Доручив зятові бізнес, пов'язаний із перепродажем крадених автомобілів. Батько Віктора, Роман Євгенович, спився, бомжує, збирає пляшки. Сім'я Зелінських, Едуард Іванович, Ірина та її мати виїхали ще у 1989 році до Німеччини. Велика кримінальна революція до підготовки якої був причетний Едік, відбулася. Але традиційно молох цієї революції поглинув батьків її провідників. Батька вбили у власному будинку у передмісті Мюнхена 1993 року, задушивши шнуром від праски. Справа була гучною. Відтоді німці заговорили про російську мафію, що займається експортом живого товару з СНД на Захід. Зараз Ірина розтовстіла, встигла поміняти чотирьох чоловіків – грузина кримінального авторитета, німця-політика і негра, що колись знімався у порнофільмах. Його достоїнством був величезний статевий орган. Останній чоловік – типовий Альфонс, перебуває на її утриманні. У минулому теж був зв'язаний з порноіндустрією. Тепер Ірина тримає кілька підпільних борделів у передмісті Мюнхена. Мати, колишній заслужений педагог СРСР, живе у будинку престарілих. Ольга, подруга Ліди, що у 1973 році при спробі перервати вагітність за допомогою сині-стролу, спиртного і гарячої ванни, випила з вікна, намагаючись дихнути свіжого повітря або ж звівши рахунки життям. Степана Лищука доля закинула на роботу в СПУ. Сірок з неба не хапає, багато п'є. Залишився таким вже неперевершеним мрійником та брахуном. Ігор Вінник – журналіст містечкової газетки на Львівщині. кілька разів лікувався від алкоголізму. Був двічі одружений, має трьох дітей, але продовжує воложитись в подівках. Пробував писати вірші, публікуватись у своїй газеті. Залишився бойовозом і брахуном. Любить на дурняк випити з друзями, журналістами та поетами. Багато бреше про своє «бойове минуле». Проте, як вони з братом та Лизаком були крутими бандитами, Лизак, свого часу зустрічаючись з ним, ніколи не вітався. З усієї когорти злочинців, про яких було сказано вище, живими зозналися тільки Гак та бурий, Інших побивали у кримінальних війнах. На Гакла кілька разів влаштовували замах, проте він залишався живим. Син його пішов батьківською стежкою і вже двічі відсидів у в'язниці. Син ворогу помер від передозування наркотиків, до яких його привчив Лисак. Бурий, на могилі сина, поклявся знищити Віктора за все лихе, що той зробив для його родини. Дійство триває, панове. 1999 рік, Київ.